Uh. Der er mange mennesker her Tænk efter alle de... ...år med corona, at det alligevel... skulle kunne lade sig gøre at komme på festival, ikke? Chefmand, Det skulle sgu lidt vildt. Også efter en lang, en lang uge. Det dejligt at kunne lige cut en torsdag at tage på festival. Så får man sgu lidt en fornemmelse af, at så kan alt lade sig gøre, tror jeg. Præcis. Jeg tænk på, at vi normalt på det her tidspunkt sidder og, og sender DJ-bredets program på P6, men... ...dagen var bare skrevet og taget på festival i stedet for, ikke? Det var verdens bedste idé. Hold kæft. Det er dejligt at se så mange glade unge mennesker. Der er nogle studenterhuger, der er nogle med noget langt fedtet hår, Arh. sorte t-shirts... Har du været på den her festival før? Jeg har været her nogle gange, ja. Men det er ved at været nogle år siden. Ja, jeg følte også, at jeg blev for gammel til det. Sådan. Ja, jeg tror, det er omkring 9 år siden, jeg var her sidst. Jeg har allerede dåse dåsetuglen på vej ind. Der er altså kommet lidt mere sådan fitness og yoga over det, siden jeg var her sidst. Det er godt, man stadig kan åbne en dåse bajer, ikke? Vil du have en bajer? Ja, så. Sko. Tak, Mixi. På mit armbånd, Mixi. Øh, det står der også på dit, kan jeg se. Der står, øh, der står nogle tal, som øh, er de tal, man skal bruge, hvis man vil... Hvis man vil til den her festival, så skal man bare bruge øh, de her tal, der står på armbåndet, som er 42, 66, 80, 29. Det er sådan på en måde sådan... Man, ja, det, det er sådan, man kommer med på festivalen. Men jeg tror ikke det, det er ikke, det er ikke for meget sagt at sige, at det her er en, en særdeles stjernespækket festival. Ja, det er, er godt sige. nok et vildt program. Jeg blev helt paft, da du øh, fortalte mig om det. Hvem glæder du dig mest til at høre? Ja, det ved jeg snart ikke. Det er jo alle de store, der spiller. Så altså, Bob Dylan. Bob Marley. Queen. Da David Bowie. AC DC. Nirvana. Joni Mitchell. Er ja, det lige store? Hvem har vi ellers? Nu kigger på Daft Punk. Daft Punk spiller også. Ja, det er rigtigt. Så kommer gruppen kraftet med os. Og bandede gruppen? Ja. dem Dem uh, hittede klubben? Ja. Helt sikkert. Som vi... Ja. Tænk, at de kunne booke dem. Det er, jo en, det er jo en gruppe, der udgav en lidt obskur og ungdomsplade i 80'erne. Produceret og udgav et job på Johnny Reimers. det vi vi bare vente os, det er noget for os. Det, I det hele taget virker som om, den her festival har et ubegrænset budget. Altså, jeg tænker, at kunne booke alle dine navne. Fuck, mand. Øh. Kiss og Motorhead kommer også. Ej. Black Sabbath. Ej. Men jeg må indrømme det, der fik mig til at sige, okay, DJ Brede, nu, nu gør du det. Nu, nu tager du på festival. Det var der jeg så navnet. Aller, aller øverst på festivalplakaten. Ja. Ole Bertelsen. Ole Bertelsen, live. Hvad siger Hold du kæft, altså. Nå, så det er jo fedt at møde nogle af lytterne hernede, synes jeg. Ja, ja. Jeg håber, det regner der stærkt med. Vi har sagt, at vi har armbånd, og man får fat i dem, men man skal bare bruge de magiske tal. 42, 66, 80, 29. Så, så har vi altså et armbånd til, til alle. Det er bare at, at bruge de magiske tal, altså. 42, 66, 80, 29. Det står der på armbåndet Så står der på alles armbånd her. Ja. Ja, ja. Men hva, altså, skal vi skal vi se noget musik, eller hvad? Jeg synes, det lyder, som om, at der er noget, der vil have at starte deroppe. Åh, oh, ja. Over på den der, den der store scene derovre. Gud, ja. Hey, jeg, jeg kigger lige lige programmet. Det står... Okay. Det er band fra Irland. Ja. Det, det er det band, der hedder... Band, der hedder Thin Lizzy. Nå, dem kender jeg godt. Skal vi ikke lige gå helt op tæt på? Jo, så jeg jo, jo. A blow down But you're born Your buttons are done And the time's ripe for slaughter But blue gal You're first, the there's no more water Like the lamb on the altar And it's said to see you looking down Blue. try your best to get on up to see it through in a while you might smile and see the sun in days we don't in Buffalo gals the clothes are down Efter en smuk aften, der lige starter med Den Lissi spiller der er sang. Det er min yndlings Den Lissi sang her. Buffalo Girl. Nej, ja, jeg tror, der er mange, der godt kan lide nummer her på her. Ej, magi i luften i aften. Det kan jeg bare mærke. Så er der nogen, man sgu alligevel at hørt i sin egen levetid. Ja, for fanden. Det You know it's That's very strange. stranger. You know a friend called a friendly ranger. Oh, you the danger and Buffalo Gap. They're down. Scold me, meget god lyd her, synes jeg. Ja. Kan man sige, Thin lige siger sådan en form for soft, heavy? Ej, jeg synes, jeg kan se nogle øh, nogle kender den derovre. Lad lige se, hvis... K kigger i hvert fald meget på os. K kender vi hinanden? Ja. Ej! Er det brød? Ja, det var jeg ude at vækst, vi... Ja. Øh, ja. Øh, ja. Ja. Nå, men... Jeg er lige gået hjemme hos kære, så jeg er på vej hen. Øhm, hvad hedder I? Jamen, jeg hedder Kåken. Jeg hedder Alexander, ja, den norske Ah, Og det er det de norske balledmærer, I også på festival, her? Nej, det er godt endelig at få sat et ansigt på. I har jo tit ringet ind til dit brædders program. Ja, præcis! præcis. Okay. okay, men... Godt at se jer, venner. Skal virkelig høre det sidste af Finn Lissi-sangen her? Like oh, awesome. yo, Woo! This This yeah! Woo! <laughs> <and laughs> <and it's fair laughs> is it! Dry your eyes. And <laughs> <then> I'll apologize <laughs> for all the lies. Try to smile out. in your I Just, just been you the night You've the ground You've been banging the it's hard And but oh you look so good coming out tracked guitar, venner! Ja! Hey! Der er det du Lizzy, mand! Hvad synes jeg om? Hvad synes jeg om Lise, venner? Okay. På den store scene. Har I hørt Thin Lizzy før? Kender I overhovedet det her band? Nej, men det... Øh, jeg har hørt øh, i en anden Starbucks, fra jeg har haft en jeg forbi. Jeg ved det ikke. Hvad? Kan du ikke lige sige det igen? Jeg tror, jeg bliver lidt tung i det høje... soft heavy, vi lige gik Nå, jeg tror, jeg har hørt... Øh, tøvlig, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror, jeg sker vores nabo-camp spillet, det her. Ah, okay. Hey, men... Øh, øh, Alex og Gorgan, hvilke kunstnere glæder I jer til i aften af de mange øh, store kunstnere, der kommer? Uh, det er sådan. Nå, jeg tror måske, uh, Prince, han skal jo spille her for den 22. Nå, kommer det Prince også? Burde. Helt Prince. Det Æ, jeg? <laughs> Okay. Det kan man jo nok godt glæde sig lidt til. Hvad med, hvad med Bowie så, eller Nirvana? Siger det her noget? Altså, jeg, jeg, jeg glæder mig klart mest til Nirvana. Okay. Det bliver lidt særligt, ja. altså. Ja, det tror jeg også. Ja, men i mange år, så tænker jeg, jeg kan godt at tænke mig at være med 27, men det, det synes jeg var lidt sejt. Hvad er klub 27? Ja, men det er hvis man dør som 27-årig. Nååååå! Og Okay. Så er man med i klub 27, og jeg kunne godt tænke mig at være med øh, i klub 27. Men eftersom jeg er 28 og, og ikke er musiker, så, så er det ikke lykkedes. Ah, så kan du ikke nå det jo. Så må du finde en anden måde ah, at ja. stå selv ja, der selv i på. Findes der ikke en klub 43 på, eller et eller andet, man kan være med i, måske? Nej, vi har overvejet over 32, Alexander den Store. Han er døde som 32 år og han nåede at og Europa er helt kendt i verden. Men, ja, men, men, men jeg tror altid, der noget, der hedder... Det er noget, der hedder Klub 100, ikke? Åh, Klub 100? Ej! Den skal være med i! Jeg tror, hvad er det jeg er måde, er at jeg skal være med til Klub 100. Ej! Der skal en ny det, men, det var verdens hurtigste det det changeover. Ja, der står i programmet, det er en gruppe, der hedder Hos Anna. Hos Anna? Hos Anna. Det er Karen Mortensen, okay. Irene Bækker, Anne Rømer og Lotte Rømer. Ja. Noget dansk musik. Det er det spændende? Nice. er det? okay, venner. Jeg tror, jeg tror faktisk, vi havde, vi havde lige lovet noget venner, vi skulle... Vi ses over ja, den Det er fint. Vi ses ja, senere. Hej. Vi Vi Vi ses senere. Hej. Godt at se jer. Var? Det var uh, Ali, uh, Space Man Alex fra. Hvad I mente bandet? Hvem er det? Uh, uh, hos Anna. Hos Anna. Det skulle man Det må være en helt nyt. Jeg har ikke hørt om det før. Det er godt scenerne ligger så tæt her på festivalen. Bare gå fra den ene hitparade til den anden. Nej, men de spiller jo på den samme scene som den, Lissi. De havde bare et meget hurtigt changeovermix. Nå, så er jeg blevet rundtørset. Ikke at lave DJ Breders program nu og bare været ude på FENKT, Jeg kan se på dit ansigtsudtryk, Mixi. Du føler dig lidt truffet over den her tekst. En spændende fyr. Hvad er du som en sang? Er så spændende, fordi han når at forsvinde, han bliver kedelig. Ah. Så er der skulle også en god keys-solo her. Er det Fender Rhodes? Det lyder det sådan. I love you. Fedt band, mand! Hey, hey. <laughs> Ej, jeg tror faktisk, vi ikke skal komme i tanke om, at øh, vores øh, faste... Ja, det, kunne, det kunne publikum godt, godt lide, det var også fedt nok, altså. Det var sgu fedt nok. Der er en fast lytter af DJ Brødheds program, Andrea, som jeg tror nok... har gjort mig opmærksom på, at... Karen Mortensen, der spiller trommer hos Anna, også har spillet i... Chiela Chanel. Nu bliver jeg ikke okay. sikker, så... Ja. Hvis det havde været et radioprogram, så er jeg selvfølgelig lige tjekket det ind, men nu var det bare to gange under... Ja, ja, ud, det, det ved man jo ikke, Ude og krølle nogle granater og høre noget fed musik, altså... Uff. Uh. Nå, hvad skal der så ske nu? uh -ha. Jeg synes, øh, vi kunne være, at vi bare skulle gå lidt videre fra den her scene, og må se, der er sådan en, øh, en lille... Øh... Køber du nu noget af det der, sådan altså noget festival... Øh... Sådan t-shirts og øreringe og, og så merchandise? Ja, bare sådan noget klassisk festivals tingeltang. Mest hvis jeg sådan væltede noget mudder, eller har lød tør for rent tøj, og lugter rigtig dårligt. På en måde ville det være en meget fed stil, hvis hele en, alt tøj, man ejede var købt på festival. Der findes ikke klart de mennesker. Jeg synes, jeg ser dem ret tit. Dog ikke på festivaler, men alle mulige andre steder. Folk, der bare har sådan en eller anden festival, 1997 t-shirt, som ser ud som om, den er blevet vasket sådan en milliard gange. Du ved, sådan sorte t shirt som egentlig mere er sådan en lysegrå, men man kan se, de har været sorte. Den type, ikke? Det er et stykke tekstil, der fortæller en historie. Præcis. Nej, man, det er for vildt. Jeg glæder mig fandme til at høre Nirvana. Åh oh ja. Bowie. Queen, altså. Hold da efter. Tænk, det kan lade sig gøre, men altså. Hvis man har stort nok bookingbudget, så kan man booke hvem som helst. Jeg tror, at det vi har kan lære af de, disse coronatider, -mix, det er, at øh, hvis den, der venter... ...venter på noget godt. Kan man ikke sige det sådan? Jo, jo, jo. Oh, der ligger det, det er lidt mindre scene, der ligger derover, Der står, det hedder... Lytterne scene. Lytterne scene. Det lyder da som noget for... Ja, for lytterne, men måske også for os. Skal vi bruge det lidt over? Ja, men lad os det. Kom lidt væk fra det her. Alligevel de her, folk jeg ret op og kører de vil gerne have et ekstra nummer fra hos Anna, tror jeg. Ja. Lad os, øh, lad os prøve noget andet. Der er sådan lidt mere det er en lidt mindre scene det her. Mm. Uh, lidt mere intimt. Hvad, Hvad tror det? du der ligger i lytternes scene? Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Der står en der op ved siden. Det er, jo en, det er jo ikke sådan, det minder måske lidt mere om scenen i Medborgershus. Scenen er bare sådan til knæhøjde nogen et podium kan man kalde det. Så står der en... Det kan være, det er hende, der skal synge, der står derovre. Nå, tror du, det er sådan en, øh Er det sådan en karaoke eller hvad? Mm, nej. Det tror jeg ikke. Nå? No. Øhm... Lad os lige prøve at spørge en, der står her sådan. Hey, hey! Hvad hedder du? Hej. Hej. Ved du, det er hvad det Barbie her? Hej, Barbie J. Nå, det er Barbie J. Hej. Hej, hey, hey, Maxi. Hej du har sgu da også skrevet ind til programmet før? Disse bredes program? Ja, ja. ja. Fast lytter. Sejt. Jeg kunne kende jer, men øh, I kunne nok ikke kende mig. Hvordan kunne du kende os? Jamen, øh, jeg kender jo lidt dig. Åh. <laughs> oh, ja. <laughs> øh, J, hvad er det egentlig? Hvad er det her lytternes scene? Skal du optræde, eller hvordan foregår det her over? Ja, det, det, det skal jeg faktisk. Det er derfor, jeg så lige åbner en øl er der lidt nerver lidt... på, eller hvad? Ja, der er lidt nerver på. Okay. Men Så... lad, mig, lad mig sige det sådan, det er, ikke, det er ikke første gang, jeg skal optræde med den her sang. Det er ikke første gang, du skal optræde med... Hvad er det for en... Okay, ikke afsløre øh, det, lad det være en overraskelse, men... Du har optrådt med den før? Ja, det har jeg. Dit bane ser meget fedt ud Ja. Øh, de er samlet lidt på må på alligevel er de alle sammen mænd i alderen 40-45, som alle sammen har en sixpence på. Det er da meget godt klart. Ja. Det ligner sådan, Men, nogen man vil møde på en irsk pop eller sådan hmm. Ja, det, det er faktisk også på en irsk pop, jeg har mødt dem. <laughs> er det sådan, <laughs> at, du kan sløret for, hvad det er for en irsk pop? Det var, det var i Kiel. Så det, jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder. Irish Pop Kiel? Ja, i den stil. Der er en Irish pop i enhver by, jo. Jeg synes, der er mange ja. af de sixpence, der begynder at pege lidt, pege lidt i din retning, Barbie-J. Det er, som om de, øh, de, gerne vil, de gerne vil i gang med det her, I skal i gang med. Uh, det kan godt være, at jeg bare skal gå på. Okay. Held og lykke. Ja, tak, tak, tak, tak. Okay, vi på lytternes scene. Uh, fri Fri! Fri, her Brødheds, program bare for festival. Lækkert. Skål, it Skål, skål. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? I don't belong it. I wanna have control. I want a perfect party. stemning til den her koncert. I want you to know sir. I'm not around. rock ah, You're Jack. so fucking special I wish I was special But I'm a queen I'm a Make you happy <clears throat> Whatever you want You're so fucking special I wish I was special But I'm a queen. I'm a window What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Hey! Hey! Hey! Bobby J! for nice! <laughs> so then, Woo! so then. I have a fit. Kæft, vores lytter kan nogle vilde ting, altså. Jeg lytter et lille indslag på lytterscenen, her på festivalen. Ej, efter må være varmt inde i DR-bygningen i dag. Jeg er glad for, at vi var ude på festivalen. Ja. Mixi, hvad synes du egentlig om de her 95, øh, jeg har købt de her... Øh Ja, første, det første, skal jeg skal nævne, er, at jeg har smuldret øh, to flasker bobler med en her i koncertområdet. Hvordan i alverden har du både dig med det? Jeg har dem nede i min store, lidt paddington-agtige gummistøvler. <laughs> og det er derfor, du har de der kæmpe gummirøjser på ja, ja. i 30 graders varme. Jeg vil ikke sige noget, fordi du ved, øh, men nu, folk skal have lov at være at dem, de er. Ikke? Nu trækker jeg de her to flasker spumante op, og så, øh, og, så, og så har jeg købt de her to lidt... Ekstra large martini glas, der kan være mm. 75 centiliter i hvert martini glas, fordi jeg tænker sådan to, to -løg, som os. Vi kan godt lige spande ja, ja, ja. rundt på festival og, og drikke. Der kan være en helt flaske bobler i sådan et af de her. Øh, jeg tror skulle bare er på derinde igen, men vi, vi trækker ud. er, ja, men jeg kan, ja, skål mexi, skål, skål. Det er fordi, over på, over på den scene, vi var på før, der, der kommer et lille, øh, nogle indslag fra Sverige nu, kan jeg se i programmet. Nå, okay. God, det lyder som om, de er så småtte end at gå i gang. Ja, nu. okay, okay. Ej, det er den der band Freestyle. Freestyle fra Sverige. Ah, det ja. Hvad er store hit hedder, Mixi? Øh, vil Nå ja, som drømmehus og lavet cover Ja. Det er ikke den sang nu med... Nej, det her er noget andet, kan jeg høre. Det, jeg kan bare høre det job in the gold voice is Også på Meet. De sagde bare, husk de her tal. 42, 66, 80, 29. Det er din adgangsbillet til den her festival. Alright. Hvor var det vøbler? I Og det snøt. Det passer program ramser ud, men, men jeg vil Jeg synes bare der er noget velkendt over de der derover, der står der over mixen. Der er nogen der ser lidt øh, velkendt ud her. Ja. Hey, hvad er i? Ja, yeah, pris! Woo! Au, kender vi jer eller hvad? De er stive, de kan næsten ikke snakke. Altså, de står bare uh, i snøvler helt vildt, jo. Måske nå. er det derfor, at de virkede velkendte, at de var nogle fint fordrukne typer. Ah, nå. Jeg synes bare, den ene af dem prøvede at sige noget, mens der var høj musik. Så kunne jeg ikke rigtig forstå noget, og så gik de. Jeg synes, det er sympatisk, der er en lille del af festivalen, som, er, som fokuserer på vores... Ja, hvad hedder det efterhånden? Det er vel ikke et bruderfolk, Vores medfolk. Fra Sverige? Nab nabo-folk? Ja, det kan man bedre sige. Der står, der kommer nu en, der hedder Kjell Høglund. Altså, det er simpelthen den, det er scene for svensk musik her, eller hvad? Jamen, det er jo den samme scene, som Finn lige siger hos Annas billede på. Men nu er der bare svensk tema. Nå. Mixi... Jamen, jeg, åh, åh, jeg tror, jeg har fået lidt noget? solstik, altså. Har du indtaget noget, du ikke har indtaget af de her øh, 75 martini glas jeg har taget med til det? Nej, men jeg tror, problemet er mere, at mit 75 martini glas det er ved at være top allerede. Så øh, uh. Det kan godt være, at lige skal poppe en mere af de der. Ja. Nu går det i gang, der også. Det, ja. det må være, være Kjeld Høglund fra svært. Vi giver det en chance. Vi er på festival! så Sådan! Skål, Mixi! Skål! Yeah, det synes jeg, lidt hit, Måske en objektiv banger, i virkeligheden? <laughs> det er man sige. Maskinerne er mm. dom, inget paradis. Maskinerne er Naturligt. Wow! Tryck på en knapp og lampan lyser ud Tryck på en knapp När du fryser du Tryck på en knapp Tryck på en knapp Klæderna sættas Tryck på en knapp Munnarna mættas Tryck på en knapp Men, men sandsynligvis, helt forkert, udsagn. Øh... Kjell Høglund, hvilke, hvilke, hvilke beslutningsmæssige strukturer skal forhindre, at konstitilligenskere er arbejdsløse, og der bliver endnu større ulighed mellem Det bliver kun paradis for dem, der styrer maskinerne! Åh, oh, nå... Jeg skal at der er en ja en svensk musiker. Det var en fed sang, Kjell Høglund. Ja. Eller det var det, de sang i hvert fald. Maskinerne er vores venner. Uden dem, ingen paradis. Nej oh ja. Mit svenske er ikke altid så skarpt. Jeg får ikke lige fat i de der ting, som du får fat i, tror jeg. Hans udsagn var, at hvis takket være maskinerne, så kan vi bruge al vores tid på kærlighed og kultur. Mm. Uh, Lars. Os... Ja men det er jo også derfor, vi er her, eller hvad? Lad os håbe, vi... Mixi, vil du høre, hvad der står i den her sms, jeg har fået? ja, du fik en sms undervejs, ja. Ja. Oh, nej. Det er festivalinfo. Aflyst... Aflysning oh, for nej. Bandet Nirvana. Åh oh, nej. Nej. Okay, der står her. Meddelelse for Bandet Nirvana, der skulle have optrådt i aften. Kolon. Oh. Vi er i Bandet Nirvana, kommet til at tænke over, at nogle af vores populære sange kan opfattes som følelsesmæssigt umoden musik. Der forhærliger en form for livslede, der for mange kendetegner teenageårene. Vi ønsker ikke længere at facilitere et lidelsesbringende forløb for den lytter, der finder på at forme sin selvforståelse om livsledens uslebende og knivagtige vindeltrappe. Alt for mange musikere og kunstnere igennem årene har så at sige malet sig selv op i denne identitetsmæssige krog ved at forme deres følelsesmæssige landskab rundt om denne identitet. Ofte med fatale følger. Derfor ser vi os af hensyn til publikum og til vores egen personlige udvikling nødt til at aflyse vores koncert i aften. Med ønsket om en smuk sommeraften til alle. Kærlig hilsen, Nirvana. Okay. Nå. Det var da altså en meget, vel, vel, informa meget informativt, velskrevet aflysningsmeddelelse. Der kan være noget om snakken, måske. Ja, man kan godt mærke, at noget i Ja. Jo. Det er næsten en lille bekendelse. Ja. Jeg kan Men det var da, det, det. Jo, er det helt lidt en dæmper. Både også og vores norske venner havde glædet os til Nirvana, ikke? Jo... Men det er aflyst. Det er aflyst. Hvad... Kommer der så noget sted for, eller er det bare aflyst? Det står der ikke noget om. Nej. Nu lægger jeg min telefon ned i lommen igen. Der er nogen, der har at slæve nogle kongas op på scenen nu. Nå. Uf. Er alle koncerterne på den der store scene? Den der, der er sådan... Det ligner lidt sådan en stor... Jeg vil sige... regnjakke sådan teltdu, Den er måske lidt mere sådan... Farvet lidt som redningsfest, måske? Er det, den, er det, er det, er det alle koncerter bare på den? Nej, der, der skal vi, Det er først lidt senere i aften tror jeg, at den, den meget store scene åbner, hvor der er plads til 80.000 mennesker. Øhm, denne her scene, vi er ved nu, er jo sådan lidt mindre... Den store scene, men den er ikke helt lige så stor, som den, du beskriver der. Der er af samme farve som jeg den. Jeg står bare og kigger på den scene, der er foran, altså men det er selvfølgelig den scene, der er bag ved os, vi lige har været ved. Ja. Jeg er lidt lidt <laughs> Tror, er der mere det der? <laughs> er der flere af de der bobler? <laughs> mm, det har du lagt mærke til, at den er sådan lidt spumantisk? Mm. Hov, hov, hov! Hvad sker hov, der nu? Efter. Du går lige gangene oppe. Altså, er det Nina Simone, der spiller nu? Åh, oh, det er sgu Nina Simone. Nej hvor er det godt, mand. Nina Simone med band. Hold op. Det er, er for... souverænet og altid gerne vil se Nina Simone live. Hun er så vild, jo. Du kan godt tænde det mentale videokameraer, så du har noget, noget, noget ammunition, du kan skyde på dine børnebørn, så du kan kæde dem i hel med dine mange anekdoter om dengang, du så dine uh, småen på filmen sammen ja, med Bred. Skål, Miks! Skål. Så må der kan sine Hib TV of We er the remix and that time to like you sorry Fuck, buddy, i my hair en eller skuld I've got my liver Ej, den er svært at tage op. Ja, hold da kæft. Der er altså bare nogle rigtig gode sanger, hvor man hører dem live, og så tænker man... Så lyder det ikke helt så godt som på pladerne, så tænker man, okay, jeg er blevet forført af et vellavet studiefabrikat. Det var behageligt, men det var ikke noget, sangeren kunne skabe live. Sådan forholder det sig ikke med Nina Simon. Hun kommer ud live, hvor hun synger muligt bedre, end hun gør i studiet. Ja, det er vanvittigt. Det må være den energi, hun får fra sit publikum, der gør, at hun... Ah, det er overnaturlig musik. Cirka et band. Ja. Det ser ud som om, de er på vej af scenen igen. Ja, jamen, det er også... Når man kommer ind og spiller sådan et det der, så behøver man ikke spille mere, jo. Det er en ALDEED-track, ja. <laughs> Det rummer den hele. Skål, bredde. Skål, Hold kæft, nu skal vi altså til nogle af titanerne. Øhm. Jeg ved ikke, om du er helt klar til det her. Hvad er det næste, der spiller på...? Skal vi over på den store scene? Øh, ja, det er over på den store scene, faktisk. Der er virkelig en menneskemængde, og mange der... Den store, appelsinfarvede scene? Jo, ja, jo, ja, ja, jeg kan se, der er mange, der har T-shirts på. Queen t shirt oh. Ja, der har vi den Queen. We will rock you tour 86. Kul man har været med på. Det er We are the Champions tour 87. Kæft mand. Det er Lifestyles øh, fan vi I fik. want to break free tour 88. Hold kæft mand. Pas på at du ikke spilder ud af dit 75 ml martini mens vi går over til Det er heller lige drik lidt af. Vi skal over på den helt store scene nu. Jeg har lavet smuglet nogle frugtpunds ind i nogle fryseposer, jeg har haft liggende her bag på ryggen. Jeg har blandet nogle meloner, jeg har skraldet bag Fakta med noget slobodan vodka, og købt ind i Fakta. Gud, hvor lækkert. Det er meget tykflydende, og det er blevet en lille smule varmt, fordi jeg har inden på min krop, men vil du have et lille uh, refill her i dit 75 maxi martini glas? Jeg er bare oven i alt det her spumante, jeg har her. Jeg skal nok lægge dig i afløs. Nej. nu er vi faktisk kommet frem foran den store scene. Ja, hvad? Nu kommer Queen! Hå, kæft, hvor kæft for vildt. Kom Freddy Mercury, sgu på scenen der. Ej, <tryk> nej, nej, nej, Ej, nej! han. Han ved okay. fandme, hvordan man øh, ja. har et publikum i sin hulehånd, altså. Men synes det, ikke, det ligner lidt, at de er på vej af scenen igen nu, synes jeg? Åh ah, ja. Altså, Brian May går ud og plukker guitaren ud igen og går? Ja. Nå. <sighs> Nå er det bare det, eller hvad? Shit, mand. Jeg tror lige, vi har været vidner til måske den korteste Queen-koncert nogensinde. Måske den korteste koncert nogensinde? Ja ja, men så kan du skrive det på, hvis ikke går det det var, det var ret fedt. Altså, det, var, det var som om... Se mig, jeg hedder Mixi. Jeg er Queen. Hvad det til folk nu. <laughs> Nå, ja ja. Det har jeg da så. Men det var også det var som om hele... Altså, hvad er vi? 80.000 mennesker her. Det var som om, alle var én person, der bare havde det fedt sammen med Freddie Mercury. Han forstår virkelig at samle publikum. Det må man sige. Men det var lidt synd, at Brian May ikke nåede at spille solo. In hver flugtsuskunsten er vil være stolt over denne her form for uh, forventningsmanagement. First rule of show business: Always <laughs> leave them wanting more. Er det ikke det du plasser? <laughs> jo, altså det er ikke mig. Det tror jeg at Freddy har læst <laughs> det. <der. laughs> det er ikke mig der får den putte, men det er rigtigt. Og Freddy Mercury ved det han det vil ikke ud som om de har tænkt sig at blive ting så kommer op på scenen igen. Nej, men altså. altså er jeg siger, da! Åh, hvad skal nu ske? Heroppe på den her scene. Jamen altså, skal vi kigge i programmet? Ja, jeg kigger lige. Hvad står det her? Ej, det er sådan en app. Fuck this year I've been doing a bit Arh, det er Johnny. Nå, det er nu Johnny spiller. Nej, hvor er det fantastisk, And altså. Places, I And, uh, Ej, hun spiller. Har du set det der instrument? Hun har en øver. Det er en dulcimer. Pakkebræt. Ja. Yeah. Det er lidt typisk, Johnny bare begynder at være supersport. Ikke? Wooo! det? Har lidt dårlig lyd, hvad? So smoke. Værdigt. Nu har jeg lige læse højt, at jeg fik en sms, mens vi stod og hørte Mitchell. Øhm, okay. Der står festivalinfo. Åh, oh, nej. Det er, oh, nej. En, er det... Det, det er angående David Bowie-koncerten. Øh, der står, okay. den planlagte det er desværre aflyst. Nej. David Bowie no. oplyser, at han er ude af stand til at optræde, fordi han ikke kan finde de særlige bukser han skulle have haft på til koncerten. Derudover oplyser David Bowie, at han er i gang med at læse en rigtig spændende bog... som han ikke mangler ret mange sider i... og gerne vil have læst færdigt. Vi ønsker alle en god og sikker festivalaften. Okay. Det er jo en ærlig uh, sag. Det er jo en ærlig skuffende. sag. Guftende. Tøjkrise og en rigtig god bog, det har holdt mig væk for mange fester, vil jeg sige. Ja. Den har jeg også er over i. Jeg liste i øh, Pinocchio, øh, så kan jeg komme ud til Heartland, fordi jeg det var så spændende. Ja? Du kommer ikke til Heartland, fordi du læste Pinocchio? Ja. Nej, det kan jeg også godt forstå, altså. Men gå ind til, at kom over til jeg ikke? For fordi jeg har jeg, jeg, jeg, jeg, jeg mistet Gorgon. Jeg, jeg Nå, på, at, okay, så du Det er derfor, det er bare dig. Ja, jeg lige at lede efter Ja. Mig. Vil du se det her show med os? Det ja, du bare var gruppen? Er det gruppen? Ja. Det er gruppen. Er det, det er gruppen live. Jeg er, er det yeah. de klubben? Spiller i De spiller i klubben, klubben, klubben det de gamle de som skatten Har vi fuldtryk på hele natten Alle vennerne Leder, for jeg har været til ham. Jeg er lige for, at han er ked det. er Alex, er, <skrønner> <skrønner> er det på grund af det men Nirvana? <skrønner> Nå, men det Er det fordi, Nirvana aflyser? Jeg tror måske, det er lige... Nirvana aflyser ja! hans kæreste... Er du med dig selv kæreste? Sådan. Ja, ja, Jeg har endnu ikke været over på den elektroniske scene nu. Er det det, man kan høre nu, eller hvad? Det må det være, ja, jeg tror det er nu. Ah ja. Altså, de ligger jo ikke Ej, men... to så store navne, som der står i programmet. Men, men. Det må være, at der er værd at starte over på den elektroniske scene nu. Er det rigtigt? Men jeg, jeg, jeg skulle ellers over til Prince nu, fordi... Du øh, tager også til Prince? Der, der okay. Jeg har set Prince øh, før, så jeg tror... Skal vi ikke prøve Det lyder ret fedt, det her. Okay, jeg er også lidt træt men jeg faktisk. Jeg kan Gorgen, jeg har lovet at det skal holde sammen. I aften. Jeg havde lidt chitter i det. Jeg, jeg håber du finder Gorgen helt som fra mig. Ja. Du har vores bærer. nummer. Det er 42... af hvis, hvis, hvis, hvis du finder Gorgen, så bare lige ring til os på 24664920. Det samme nummer du brugte til at få anbøren. Det vil gerne. Alright. Så ses vi senere når du har fundet Gorgen og hans. Ja. Præcis. må have meget god festværdig. Jo takke lige meget. Godt at se jer. Tak. Don't do drugs. Du, du Don't du ser, do drugs. Hej, hej. Hej. Hvis nogen tilbyder der stoffer, så bare sige nej! Jeg er så ikke stoffer! Det lyder også lidt som noget musik, hvor der muligvis bliver taget rigtig mange stoffer. Det her, gør det ikke det? Eller hvad? Jeg synes, det lyder som nogen, der bare sidder og klikker nogle lange midi-pinden i deres sequencer. Det er jo Daft Punk, men det er også et lidt hyped band, ikke? Altså... Daft Punk? De var fede en gang, ikke? Ja, de var faktisk fede en gang! Miks, vi skulle ikke lige ned og vende i teltet. Altså, vi har jo skal vi stadigvæk... lige gå ned til teltet og tanke op. Altså, vi har på stadigvæk. energi, vi har nok at drikke. Altså, vi har jo stadigvæk Bob Dylan og Bob Marley. Det glæder jeg mig og og så meget til. Motorhead ja, ja, ja. og Status Quo. Sabat. Vi har rock-temmen i næste næste time og bare rene rock-nummer. Altså, ja, det er faktisk meget Vi ned i vores renter til. Åh, oh, man skal være lidt forsigtig med sådan at lægge sig ned, når man øh, har drukket, har tømt det her 75 øh, martini glas med noget lidt spumante et par gange. Ja, jeg har nok også sådan helt, helt solstik-agtigt, altså det kunne være, som man bare lige kunne chille i, så var det da ikke, bare en tre minutters tid eller sådan noget, det ville være rart bare lige at lægge ned. Det er det, de kalder en power nap. Er det vores telt her, eller hvad? Ja, det tror jeg, det er. De her røvsug, gæt tændt område. Nej, oh, ja. det bliver rart lige at komme ind og ligge lidt ned. Nå, det begynder også at regne nu, synes jeg. Ved du hvad jeg rigtig... Og godt... Måske meget godt lige at holde en, par... en lille pause nu, eller hvad? Ved du hvad jeg gør, når jeg skal slappe allermest af? Nej. Tænde for radioen? Ja, så, så hører jeg altså lige lidt nej. P6. Skal vi lige ja, tænde for radioen? hører lidt P6. Her til aften er det stadig uafklaret, om der er flertal i Folketinget, der vil stille statsminister Mette Frederiksen over for en rigsretssag for hendes rolle i minkskandalen. Selvom minkkommissionen i dag konkluderede, at statsministeren var skyldig grov vildledning, da hun stillede sig op på et pressemøde i november 2020, så er det op til Folketingets partier at afgøre, om det skal ende med en rigsretssag eller måske bare en politisk næse. Og hvis det skal ende i en rigsretssag, så kræver det 90 mandater, og altså er det, der regeringens støttepartier stemmer for. De radikale, de har endnu ikke taget stilling, siger Andreas Stenberg. Jeg vil ikke drage nogen konklusioner i dag. Jeg synes, man skylder de mennesker, det handler om, at man nu bruger tid på at læse sig ned i det her. Det vil vi gøre. Vi vil rådføre os, vi vil drøfte det radikale venstre, og så vil vi komme med vores konklusioner senere. Hos SF vil Karina Lorentzen også lige læse sig lidt grundigere ind i beretningen, inden hun træffer en afgørelse. Det, som vi kommer til at lægge vægt på i SF det er, om der har været forsæt, og om der har givet bevidst vildledende oplysninger. Jeg har da noteret mig, at det ikke ser ud til, at statsministeren, det tegner sig i hvert fald et billede af, at hun ikke vidste, at der ikke var hjem til at foretage den her aflyvning. Enhedslisten har i besluttet sig for at frede det Frederiksen. Og alle dem, der bliver kritiseret i Mink-rapporten i dag, har nu en måned til at forklare sig til Folketingets granskningsudvalg Og nogle af de mink der fik deres dyr aflidet, de er tilfredse med minkkommissionens kommissionens rapport. Peter Hindbo i Jordrup Uden for Kolding for eksempel, han mener, at det er helt på sin plads, at kommissionen nu har dokumenteret det kaos, politikere og embedsmænd skabte hos mink -avlerne. Nu bliver vi så bekræftet i, at der var noget helt galt i topledelsen. Der er begået så mange fejl. Det har, det har vi følt som minkerholder helt fra starten. Og det er så også blevet bekræftet nu. Det synes jeg, det er da rart, at der andre også kan se, at der er begået fejl. Når Tour de France i morgen begynder i København, så vil der ikke kun være mange tusind turister og cykelfans på gaderne for at se løbet. Der vil også være masser af trafik under jorden, når folk skal frem og tilbage fra starten. Og derfor skruer metroselskabet op for antallet af afgange, fortæller driftschef Jakob Kajnikker Sørensen. Vi kører med myldertidsdrift det meste af dagen, det vil sige at vi kører tog hver 90. sekund. Og fordi cykelløbet betyder spærrede veje, aflukkede bydele og et enormt indtog af tilskuere, så håber metroselskabet, at de kan slå rekord. Vi har en gammel rekord, som hedder 534.000 passagerer på en dag, og den håber at vi at kunne slå i morgen. I aften nogen eller en del sol, men på Bornholm mulighed for byer. I nat mest klart være ned til mellem 12 og 18 grader. I morgen der bliver det tørt med nogen sol, men i de sydvestlige dele af landet der bliver det mere skyde med regn eller byer, som trækker ind over landet i løbet af dagen. Og det var rart lige at få en lille, lille, lille slapper, ikke? ja. Jeg ved ikke, hvad det er, men altså, måske er sådan lidt en pavlovsk hund for radiovisen. Den kommer der hver, hver, hver time på minutet som et øh, højt og sidevandsfølsomt køretøj glat og fedtet fører. Og det, det giver en forankring, synes jeg. Ja, det var ret lige at få en slapper til radiovisen, altså. Jeg synes fandme, det var spændende, det der interview, der var med øhm, personen fra metroselskabet. Mm. Det var fedt, at han var, ig at han var igennem så længe. Og virkelig sådan fik lov til at tale på en grundig måde om øh, mm. om, om den rekord, der måske bliver slået i metroen øh, til Tour de France, ja. At, øh. ja, ja. Men det er jo sådan nogle ting, man ikke vil vide noget af, hvis ikke man lyttede til den slags engang. Men vi tog en pause, ikke? Ja, der var noget andet, jeg tænkte lidt på øh, Mexico Mexik. Nej, du, det. regner ret meget lige nu. Vi ramte lidt byværk ja. på festivalen. Øhm. Det er sjovt, vi kender jo hinanden Mixi, fordi vi plejer hver uge faktisk på det her tidspunkt at sende et radioprogram på B6, der hedder DJ til program. Men i den her uge, der har vi faktisk fri og har hanket op i de ekstra store 75 centiliters glas. Og jeg er godt i gang med at lægge grundlaget for nogle legendariske omgang tømmermænd på den her rockfestival. Ja, puha. Det er godt nok et vildt program, altså. Og så har du godt nok smuglet utrolig meget alkohol med i de der kæmpe gummistøvler og bag på ryggen. Jeg, jeg er nær i røvmixi. Jeg nægter. Og desuden er det her en kontantfri festival, så for mig er det enten at smule tingene ind eller stjæle. Og jeg er først nu ved at nå den øh, tærskelværdi for af beruselse, som gør, at jeg stjæler med det rigtige kropsprog. Der er lige en sidste ting, jeg vil, som jeg kom til at tænke på, da vi lå og hørte Radiovisen her i teltet på, ja. øh, på festivalen. Det blev antydet, at, at der blev spurgt om, om Mette Frederiksen havde, havde bevidst havde vildlet med det her med mink-sagen. Ja. Det er noget med en masse mink, der er slået ihjel. Øhm, Og så kommer jeg bare til at tænke på, at der ligger lidt inde i den udtalelse, at en, en antagelse om, at Mette Frederiksen nogensinde har gjort noget bevidst. Jeg tror, hun går fri. Fordi det var ikke bevidst. Heller ikke, det var bevidst. Heller ikke, det var bevidst, nej. Det er lidt, ja. Hvis det lyder, som om det holdt op med at regne. Ja. Skal vi prøve at komme ud og tage... Ej. Det, det er sgu da meget hyggeligt det, derude. Det er det er nu. Ja, ja. Ej, folk er kommet ud igen. Hej Jeg glæder mig lidt til, jeg har sgu ikke lige fået tjekket programmet, hvad det er, der kommer. Men altså, vi har været... Jamen, jeg gik helt død på... Altså, klubben. Ja. Med gruppen er bare... Altså, jeg, jeg troede aldrig, jeg skulle se det nummer live. Nej, det er lidt vildt, vi lige fik det i, i, lige før. Jeg følte med Alex fra Norge til den koncert også. Han skulle over, han skulle over se Prince, tror jeg. Mixed, det er en privilegeret position, vi er i. Vi har så mange billetter, vi kan give væk til den her festival. Ja, yeah. ja. Øh, på vores egne armbånd, der står der bare øh, telefonnummer 42 66 80 29. Og da vi brugte de, de tal, så, så kom vi automatisk så ind, kom vi bare ind på ja. den her festival, ja. hvor vi indtil videre oplevede bands som uh, Thin Lizzy og Queen. <laughs> en 42 sekunder lang koncert med Queen. Det var faktisk meget federe, end jeg havde regnet med. Ja, jeg synes også, det var ret fedt. Og så Nina Simone og Jonie Mitchell var nok min højde. Whoa, jeg nu jeg. synes jeg, det lyder som om, der er været noget oh, ja. øhm, op på den der store scene. Jeg knapper sku' lige en de her... Åh, oh, kæft, man. Jeg synes, det lyder som øh, røvballerne over dem alle sta status quo. Skal vi søge til status quo-koncert? Ej. Lække sige, du får lige lidt mere frugtpunkt til de 45. Ja, tak. Nærmere sige, ja. Øh. Ej, hold en løb ud af at spille for meget. Vi skal fandme op og gøre det her. Ej, de starter over, du, med deres fucking all over the world. Woo! Hvor de alle sammen står og laver det samme pelviske sted. Alle i banen laver det samme pelviske sted unison. Det tager 10 år, lader, at jeg skal så på arbejde! Skal Der lade? Hold da kæft! St dear Status Crew! Since Bowie cancelled, can you please play ground control to Major Tom? Ej... De er på vej at se den igen! Ja, okay... Ej, nøj, Jeg tror ikke publikum, vi giver slip på dem, altså! Det behøver de heller ikke! Nu kommer... Jeg, jeg kan se nu. ud! De store LED-lystavler viser, at nu er det klassiske rockband ACDC på vej op på scenen. En af de helt klassiske rockband! Er det hele ACDC, der spiller? Altså, indtil videre er der bare en mand i bare mave, med sin et bæltespænde! Hans bæltespænde forestiller det der Sydstads flag! Åh, oh, nej! Han har nogle jeans på, der er sorte, på den der ikke længere sort-agtige måde! Det må være Angus Young for ACDC! Nå no, ja, yeah, okay, det er Angus bare! Hold kæft, mand! Hvad fanden? Hvor øh, Hvor resten af bandet, så? Han skal jo vide, hvad han har til os, altså. Han står der, og han tager meget senevandt ud. Der er ligesom ikke noget backing-band. Yeah, woo. Back in 1955. Woo. Man didn't know about a rock and roll show. And no that jive. The white man have the schmaltz. The black man have the blues. No one knew what they was going to do, but Tchaikovsky had the news, he said. Let there be sound. there was sounds. Let there be light, there was light. Let it be drums, there was drums. Let it be guitar, there was guitar. Oh, let it be rock. Yeah, rock. Hold kæft, de trækker den! Eller Men hvorfor han? er det kun Angels på scenen? Det ved jeg ikke! Han står der bare og kigger at Han er ikke særlig høj. Jeg troede, han var meget større. Det er bare... Der er jo... Resten af bandet mangler ligesom, Benjamin. Wow! Hej. Ja, det er okay. Folk er jo stadigvæk sådan okay på altså. Jamen så er der også meget rock ud af sådan bare mave altså meget meget lidt sorte Det er noget generelt med forventninger, man ikke Altså hvis man ser navnet AC/DC og så tænker nu bliver jeg nedsunket i sådan et behageligt karbadet sensory deprivation tanker ren guldrandet rock ikke? Og så, så kommer man til festival, som vi er i dag og så står English Young og Ligner en eller anden, der har taget noget naturmedicin, og den ikke har brød før, helt uden sit band, og bare øh, står der og spiller. Okay! it came to pass! Okay, ja. Okay. Yeah. The Rock'n'Road was born, Now across the land, every rock'n'band was born up a stone. And the guitar man got famous, the businessman got rich, and in every bar was a superstar, With a have set us new rich. 10 yeah. million fingers! Learning how to play, and you can hear the fingers picking. And this is what they had to say: Let that light, sound, drums, guitar, fifty. Oh, <laughs> Jamen, jeg, jeg, talte, jeg talte lidt om mig selv, da jeg sagde det om forventninger. Jeg havde faktisk forventet noget helt andet af den her scdc koncert Det er helt sikkert. Jeg synes, det er frækt, at han ikke har bandet med. Ja, det er sgu meget potent, jeg altså. Jeg synes, det er frækt! Det er lang tid at tjene 960 kroner i dagens økonomi, som den her billet har kostet. Men nu, hvor der er så mange billetter på brugtmarkedet, så kan vi faktisk øh, have mulighed for at give dem væk gratis. Her på mit armbånd står der bare telefon 42 66 yes. 80 29. Hvad Samme her. Ja. 42 66 80 Men jeg ved ikke, vi har en anden. Jeg ringede bare til det, så kom jeg ind på den her festival. Det var meget nemt. Vi har en anden, Mexi. Kan man ikke godt sige det sådan? Jo, det det, det kan vi. Skål. Skål. Ah, amazing One man in the crowd came Oh, to sing and sing in <laughs> the it! Woo! There was a 42 decibel rockin' pin! Woo-hoo! Ah, liar mess! And the music was good, and the music was loud! Yeah! Woo! Sing it! And the singer turned, and he said to the crowd, Let it be right! Det er ikke bare rock, det er det der ord R-A-W-K. Rock! <laughs> det er rigtig fedt. Det er den slags rock. Er, er det sådan det er en lidt australsk måde at sige at man yes. rundt af, er det, hvor hun går rundt og for det? Nej, det Var det? Nå, det var det måske, eller Jeg så. tror, at han, han står med sådan skridtaler og går frem og tilbage op på scenen. Måske en på slankekur. Åh oh, ja. Jeg tror, han tæller sine skridt. Han virker sådan autistisk indespærret i en form for sammenhæng, som er 100% konsistent, men som ingen andre mennesker havde adgang til. Med andre ord en ægte kunstner, ja. Angus Young fra ACD sigende om. Ja. Øh. det var måske det, eller hvad? Det ligner, når han er i gang med at lave en solhilsen nu, med sådan no. en meget dårlig solhilsen. <laughs> han, er, han er slet ikke lige så høj, som jeg havde regnet med. Er faktisk en lille lort. Nu er du godt i gang med at pille, pille ned igen. Ja. Det er meget. Jeg er meget imponeret over den her festival, sådan muligt, altså deres evne til sådan meget hurtige changeovers. Det er de der arbejder med udstyret, de er godt nok tikkede altså. Ja. Og den bå, der. Skal vi prøve gang i 0. Skal vi prøve? Skal vi prøve at læve en Ole? Vi kan bare Ole Ole Ole de der hvide... Der kommer fire mennesker ind i sådan noget... Øh, sort nittetøj. De er helt malet, helt hvide i hovedet. De ligner lidt de der scream-masker på en måde. Nå, ja, ja. Kender du dem? Kan du huske... Altså hvad? scream, ja. Nej, altså det band, der har lidt det look der. Nå. Wow, okay! Spære. Det var som om, Angus Young jeg siger, de, de var i disse Disney bare var vandet op til Skal du ikke med dit vilde så skrig Hold kæft, for fedt! Ja, det er fandme rockband, hva'? Der var fandme i lang tid, hvor jeg troede, at Kiss ikke var et fedt band, men altså... Det er de, de, de er så klædt ud til en eller anden Halloweenfest, man og man, man tror... Hvad skjul?! Man tror, det er sådan noget dødsrock, og så ah! er det bare... Noget rigtig ballerock. Ja, det er fedt. Huh. Vi kører i bookerne til den her, her festival, vi er til. De har, de har fået fat på Kiss, AC, DC, Daft Punk, gruppen, status quo! Nina Simone, <laughs> Johnny Magids! Black Sabbath! Det er fandme sindssygt. man skulle tro, de var Det er ligesom den der, hvad det, hedder øh, den der ridder, der kan gå gennem tiden. Hvad for noget? Åh, her føler, man bare bliver et filosofisk humør, når jeg kise på den her måde, vil oh, ja. Skal du købe en gave til din kæreste? Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Hvad skal jeg købe? Jeg købe har, du, har du tænkt dig at købe en gave til din kæreste? Jeg med tænker, at man får få en fed amulet nede i merchbåden. tror du ikke, hun bliver glad for sådan en øh, sort Bob Marley t-shirt, hvor trykken, trykket er lavet det der helt tykke gummi. Hvad sker der nu? Øhm. Jo, jo det tror jeg bestemt. Jeg skal ned og se, om der er noget lige, altså. Fuck, mand. Jeg kunne godt bruge nogle af de øh, penge, jeg tjener på mit... Øh, ja, mit Uh. <laughs> lave mit ydmyge radioprogram, øh, dit øh, program på b 6 hvis jeg bare brugte en lille smule af de penge på at skifte alle t-shirts til min garderobe ud med Bob Marley-t-shirt. Tænker hvor fedt du kunne se ud. Ja. Altså, det vildeste på den her festivalsprogram er jo Bob featuring Bob-koncerten. Det er jo derfor, der er mange, og der er mange nydesignede Bob, Bob, Bob ja. Marley-t-shirts til er det her sådan nogle, lidt. Altså, forestil dig, hvis alle dem, der har designet Bob Marley-t-shirts gennem tiden, pludselig forstod, hvordan den der NASCAR-agtige rave-stil skulle integreres, for at få et helt nyt segment af Bob Marley-gunder og deres æstetik i spil, ikke? Ja. Det er sådan nogle t-shirts, man kan købe her. Det er også derfor, jeg er over, det er en kontantløs festival, så jeg på en måde er nødt til at snige mig ind under teltduene her, uden at bruge mobile pay og stjæle nogle af de her lidt rave Bob Marley T-shirts. Ja. Uff. Bob Marley er så mange ting, altså. Gud. Seriøst, er det nu eller hvad? Det er... Det er Bob i anden. Altså, det er Bob... Bob. Det er Bob Dylan, Jeg kan se featuring Bob. Bob Marley. Uh, ja, der kommer Dylan ind på scenen. Ej, dejdi! Ej, stedternat! Classic. Classic gentleman. Ja, der kommer Bob, Bob Marley. Thank you. Hold, oh, hvordan skal det ikke gå, here. her? Yeah! Yeah! Thank you. Thank you, This foundation is in the whole of mountains. Jalavets, the gates of Zion, more than all the dwellings of Jacob. Glorious yeah. things have been spoken of the old city of God. I okay. make mention to Rehob and Babylon to them that know I. With the old Philistine Tyria with Ethiopia, it shall be said that this man was born there. And the eyes themselves shall establish their... Det, er vildt, det er ja. ja! Rastabonger! Woo! Uh Hild -huh. ja. oh, af kæft! Thank you. Tommerne har det er, en kødfølt lyd! Ja, det er lækkert. For at se altså. Vi siger gerne ja, tak, for de er yeah. Det vil godt lige. Så det er Bob på vokal? Altså Dylan på vokal? Marley på guitar, eller hvad? Vi må bare se, hvad der... And med et frægt setup, det oh, her. Mexico, I ikke dig. Haden kender vi. I can't use it anymore. to see. Det er så fedt med den der tværfløjte. Bye. Jeg har faktisk taget programrofonen med, selvom det er lidt fyfy, -fy, når vi har fri, ikke? Jo, jo. Vi har besked fra vores gamle ven, XD Smiley, der skriver Hej, og Mixi har stået i kø til pitten til ABBA i 8 timer nu. Tror, de går på, når I spiller Knowing Me, Knowing You. Jeg er også på festival, underskrevet XD Smiley. Okay. Abba, den havde jeg lige mistet på programmet. Ting spiller samtidig på den her festival jo altså. <laughs> det er jo faktisk festivalens sanden navn, når bare sådan FOMO festival. <laughs> FOMO festival. Altså det samler også virkelig folk med sådan en her ikke? Det er Bob og Bob! Ja, får virkelig folk med, altså! Knock, knock, knock står der og gnider i sin læs Poul på døren, Bob Marley! Yeah! Står helt oppe, at se, at jeg går til Han står helt oppe af fløjtespilleren. Han står helt oppe af spiller nu. De laver den der, hvor de står og leger, ikke? Back to back solo, eller hvad? Ej, de laver de der mm, lidt musiker-agtige ansigtsudtryk, hvor de begge to ligner. De begge to lugter til noget ost, der lugter ja, ja. rigtig dårligt. Er det det, der hedder en o når man lugter til ost? Ja! Wow! Hvad? Mixi, siger det mig, der har drukket for meget frugtbund? Eller... Gik en lille halv op, inden de sidste fire takter? Jeg tror, den modulerede lige op på Bob Marley's andet char! Så var det, som om den sådan... Lige modulerede op, det var fandme Frank Nej, altså. <tryk> det var superræt, det der, mand! Ej! Kæft, jeg gad godt høre, den Bob Dylan sang der hedder Wigwam! Åh, oh, ja. <tryk> Nå, det var det, eller hvad? De går jo nu. Bob Dylan og Bob Marley på samme scene. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Du bliver nødt til at få nogle børnebørn, så du kan fortælle dem den her... The <laughs> jeg så The Bobs i 22, altså. Det vil svare lidt til, at din egen morfar har sådan lidt om sådan... Ja, jeg så... Øh... <laughs> jeg så Edith Piaf og Ella Fitzgerald spille sammen. Ved det Det lyder spændende, farfar. For ja, ja. det er Det er godt med dig, farfar. Skal vi få dig hjem i seng? The Bobs, live på den her fantastiske festival, på en stor scene, som har samme farve som en gummibåd. Det øh, er fantastisk øh, vy. Skal vi huske? Vi, vi øh, øh, jeg kan mærke, uh, min, Mit rosmiddel ja! Bob Marley kommer lige ud og siger hej. <laughs> <laughs> Fedt nok. Nej. Folk er, folk er trætte af det dybdegående, mixie, tror jeg. Er det dybtegående? Nej, men jeg tror bare, at folk tager på festival, fordi de, de, de gider ikke have en masse lange forklaringer. De vil bare gerne øh, tilbage til noget simpelt. Hmm. Det er bare min filosofi, altså. Men altså, Bob, Bob Marley og Bob Dylan er jo ikke simpelt. Ikke når man putter morgen på hinanden, i hvert fald. Okay, nej. Publikum vil ikke lade dem gå, kan man? Det er lidt ligesom at bygge en tallbike af to Christiania-cykler. <laughs> altså, en almindelig tallbike, det er bare... Det er jo bare en høj cykel. cykel to oven på hinanden, men... En. Det, ja. Du kan nok høre, mig ikke jeg har været dybt i, i 75, så indtil Martin ikke Der kommer nogle meget store højtalertårne ud på scenen nu, eller... <laughs> det, man vil kalde fullstacks, <laughs> tror jeg. Ja, altså nogle ranglede mandspersoner i læderjakke med, med tykke sølvringer i begge ører. Okay. Hvad det er det for nogle drønner der, altså? De ligner alle sammen, de kører motorcykel. Folk er jo oppe kører, kan man måske også sige. Ja, fanden. Mix i øhm på mit armbånd til den her festival står der er 42, 66, 80, 29. Står ja. også på det på din armbånd? Det gør der også på mit armbånd ja. Mixi, øh, hvad tror du, der kommer til at ske i fremtiden? Okay, glemme jeg sport. Æ, øh, det lyder, som om der er en... En øh, lufttirane. God... Men du kan se dem der Ah! Fuck Det er, er sgu okay, det er sgu okay til Motorhead, det er sgu okay. er ja. altså, det er... De no, altså normalt, der er, der er den tomme væg, men det kan jeg jo ikke poste. Ja, lige nu i hvert fald. ARGHHH, LUSSEFESTIVAL! Du har glemt at råbe, vi er til, du er dig op, I til Motorhead, koncert. <laughs> okay! Så <laughs> det er det, jeg siger! <laughs> Hvad? Jeg ja, synes, vi Undskyld, det der brede er blevet. Det, vi skiftes til at være lidt fulde her. Ja, <laughs> er Hvem er det? Okay, den tom væg. Godt at møde dig. Hvem er, hvem er din øh, sidemarker der? Det, det, er, det er det lille æren. Det er det lille æren? Ja. <laughs> Ej, det er en søde små høreværne, du har købt til det, synes jeg. Ja, det er det der. <laughs> det er det. den. Den tom Ja, der... Du har sådan en poetisk åre, som du tit beriger os med i DJ Breds program. Ja, ja det er rigtigt. Tak. Kan du fortælle lidt om, hvordan det er at være dig, og hvordan den her poetiske åre ja, spiller ind i dit liv? Jamen, jeg tror egentlig bare... Altså... At jeg står bare som en væg og observerer ting, og så er der nogen, der skriver, skriver noget på mig, og så, så, så, så bliver det til ord. Hvem skriver, ja, ja. og har du nogen agens selv? Er der nogensinde nogen gange, hvor du har lyst til at handle? Og jeg har lyst til at handle? Ej, ja. jeg vil hellere observere. Så du er altid passive. Du bare filter. <laughs> og oh, der er nogen, der prikker mig på skulderen. Den er tombæk, Der står en person bag ved siden af dig. Hvem er det? det, der, var det var nogen, der var nogen, der sagde mixit, synes jeg. Okay. okay. Ja, men hvad hedder du? Jeg hedder DJ Guldan. Hey. DJ Guldan. Ja. Er en kollega kan man fornemme. Med DJ Bubistar uh, Planet 2. Nå Okay, helt sikkert. Ja. Hvor er I, er I på Roskilde? Vi øh, vi var alle sammen til Motorhead koncert. Vi er på festival jo. Det var for fedt med Motorhead. Hej Alt i god. Okay. Kan I råbe lidt højere? Jeg er blevet sygt død af det der Motorhead. Ja, men det er bare også. Nu kan jeg se, Lemmy han er næsten færdig med at skifte A-strengen på sin Rickenbacker. Ja, han ryger ære til. Ja, det er hey <k product> basisten i Motorhead, hedder Lemmy. Åh! Oh. <cellphone debe> okay! <Biebe> okay, jeg tror, at Motorhead spiller nummer mere, eller hvad? its like your i'm going to forever ah! oh, okay now we are and now we must pay Uh, så fik man også en med. motorhead, altså Okay. Det ja, fandme godt at møde nogen ligesindede her, altså. Ja. Der skulle bare vise igennem. Hvor blev dit Guldtand af? Ja, det ved jeg ikke. Måske forsvandt hun i moshpitten? Nå, det kan være. Jeg troede, det var... Det øh, jeg troede, det var den tomme væg, der forsvandt op i moshpitten. Ja, oh, uh, nej, jeg er kommet tilbage. Du er der. Du er der. Ja. Jeg kan ja. ikke se noget. Der er en, der lige har... Øh, jeg har lige fået en stjernekaster i øjet, så... Ej. Er du okay? Ja, det, det er okay. Jeg bruger bare det andet. Okay. Det er det gode du... ved, at man har to, ikke? Kan man kan høre Daft Punk koncerten nu er I bare... Den gået er på, stadig i gang! Nu er motor Tænk, vi din... har været... Brevet? Brevet? Ja. Brevet? Ja? Jeg låde lige, lige at få... Hvis jeg fandt over dig, så skulle jeg sige noget fra bestyrelsen fra, fra læseklubben. Ja, okay. Ja, det er i ja. Læseklub, ikke? Jo, jeg, jeg støtte lige på en af bestyrelsesmedlemmerne. Ja? Han sagde, at du ved der med, der er noget råden, i Danmark Danmarks rige, ikke? Ja, altså, hvad er det for noget, der ja. er råden? Jamen, det er den der øh, bøtte kødsorv, som du har glemt i køleskabet, øh, inde på øh, kontoret. Ah ja, okay, den? Ja, det er den, det er den Shakespeare refererer til, så jeg, jeg tænkte, vi slå dig ihjel og rydde op i det en gang imellem, måske. Vi, vi prøver faktisk at undgå flere fremtidige, øh, øh, hvad det, henvisninger i litteraturen. Jeg er et svin, og jeg skaber min biotoper, hvor jeg kan den tomme væk. Sådan er det bare. Jamen, så må vi se, om, øh, om der er flere forfattere, der nævner det. Ej, hey, Skal I med over til Heilung senere? Øh... Nej, jeg kan ikke lide sådan noget kostymemusik. okay. Nu tager jeg ikke til. Det er Der skal jeg over senere. Okay. Så øh, vi ses. Ja, det... Vi tager... Øh, vi, det skal vi går lige efter okay. det her Daft Punk beat, kan man? Okay. Jeg ved ikke, MIGS. Jeg, nej, jeg nej. tror jeg ikke. Vi ses, en tom -væk. Vi ses, en tom ej, den tomme væk. Den tomme væk har samme armbum på, som også i det. Og de der det lille æren havde dem også. Yeah. Det er sjovt, altså. Det er fedest at være på festival. Man kan selvfølgelig få nye venner, men det er også godt at møde nogen, man kender. Jeg synes, det lyder som om, den Daft Punk-koncert er præcis, hvor den var for en time siden også. Jeg synes, vi skal blive her og se, om her på... Øh... Behører I afstand? <laughs> på knallert Rock-scenen. Hvem kommer mod efter Motorhead? Det er svært at følge efter. Der er måske 2, 3 banes i verden, der er mere rock end motorhæt. Altså, udtaler man umlaut i motorhæt, lyder jeg som en amatør, når jeg siger motorhæt, Mixi? Men det er jo sådan, det staves, så det kan jeg ikke se, hvordan du skulle... Altså, sige. der er også den der energidrik. Mønster. Mønster, ja. ja. der er sådan en... Ja, Men de har opfundet et helt nyt bogstav i alfabetet, som er et O med sådan en, en flænge. Eller en flænge igennem. Det er ret frægt rent markedsføringsmæssigt, synes jeg. Det lyder, som om de her Daft og ret med en ret Ja, vi gider det er noget i dødemandsmusik. Det gider vi ikke. Altså ikke... Øh. Hvad, så, hvad foregår der her? Hvad? S S hvad? <haz> wow! De forstår virkelig at spille deres kort på en lækker måde på den her festival. Bright! For jeg tror måske, at en tombæk betyder lidt, at vi går over til den der tale, og vi tænker, at vi går over Så Bare fordi de er fede rockmusikere, behøver de ikke skrive digtsamlinger. Hvorfor skal de snakke så meget? Ej, nu går de heldigvis af scenen. Jeg tror, i et sjældent tilfælde er selvindsigt, at bandet valgte at forlade scenen. Men nok have the fit number Black Sabbath Hole in the Sky. Ja, men der er meget selvindsigt på den her festival. Nirvana valgte at aflyse, fordi de giver gik op for dem, hvad deres musik øh, fik folk til at Det tror jeg er rigtig godt, altså. Det kunne have endt helt galt, hvis ikke de havde set, hvordan, hvad der sker, når man identificerer sig med, sin, øh, med, med, med smerten, i stedet for noget, noget andet, altså. Prøv at tænke, hvis de bare var gået ud af den samme tangent, sådan 20-22, 25 20, 30, det kunne have endt helt galt. Altså, øh... Vi har i Danmark mistet en... En, en stemme. Jeg er Hassan. Har vi mistet en stemme, som jeg synes. Min personlige fortolkning, altså delvist af. Alle var meget opsat på, at han skulle være en bad boy. Ikke? Jeg tror ikke, det det så godt. Sammenlignede med, du lige jeg er Hassan, men jeg der er i hvert fald noget med at beskrive smerten, og så vil alle have, du bliver ved med at gøre det. Nå, og så ender det med at koste dig personligt. Den skæbne, ja. Det, det er det, jeg, jeg tænker se. på at godt se. Hvordan kan man toppe det her? Altså, hvordan, hvordan var Black Sabbath ikke hovednavnet på den her festival? Nåååååå. Det skulle da god gamle OB, der er headliner på den her festival. Den nu kommer hovednavnet, altså. Det skal være OB, Ole Berdelsen. Her kommer Ole Berdelsen. Hovednavnet på Aftenens Festival. indrømme, at indtil, altså, da jeg så, at Ole Berlesen var hovednær på den her festival, så tænkte jeg, hvordan skal vi samle 80.000 mennesker til at se en koncert med en dansk musiker, som, altså, som er, for de fleste før det her de Brede-program var ukendt for alle mennesker? Hvordan samler man på det her scene? Men folk er jo fuldstændig med, altså. Det er musikalsk grundvand, Mixi, det, det er forklaringen det. Det musikalske grundvand. Jeg har på 10 minutter, uh, change over Festivalen her! Øh, det er den store nok... appelsinfarvede scene. Det er godt nok rart at være fri og ikke behøver at renge rundt og spille fransk clown Inden i det her byen på B6Beat, og kalde sig øh, DJ-bredet. Men bare at kunne tage den med ro sammen med min gode ven Mixi og... Hvad som jeg nu engang er på festival? Ja, Et simpelt lille svin, der bare kan godt lige at råbe og se tingene så små og simple, som de er! Der er jo ikke andre grunde til at gå på festival! Oh, hvorfor lyve over for sig selv længere? Oh, I, I hvert fald nøjes med at gøre det på nogle meget smalle, specifikke måder! Jeg vidste ikke bedre! Jeg har det for vildt over at Nina Simone har spillet på den her Nej nej nej nej nej. Det er gommen. Det store hit. Nede midt i Albor, lille på gamle tro. Ole balsam ind på gamle tro. Løto. Ja! Nej, Ah, en god solo. Kæft, jeg ikke. Nej, skal er ikke. Nej, det er ikke. Nej, det er ikke. Nej, det er jeg Nej, jeg skal ikke. Nej, det er jeg, jeg Nej, gigabytes tjekker bare Show Xiaomi Ole Bertelsen uh, rave t-shirt design. Der maj, ja! med folk, der er på vej. Fine på. og med at gå i skål, de Et sted, hvor de kan synge den i fred. Kan jeg vide, hvor det er? skulle det måtte være? Inde med Ind i Aalborg! Inde på gamle som uuuh! -huh. Inde med Ind i Aalborg! Ej, det er jo den fedeste festival den nogensinde, det her! Ole! Uh -huh. gamle tover. Det er for vildt, Meksi. Jeg fatter ikke den her festival, altså. Nina Simone, Black Sabbath, Ole Bertelsen, de tre største artister i verden. Ej, nu kommer Ole Bertelsens søn ind, Kristen, Kristen Bertelsen kommer ind med sin Bæring Stratocaster. Han er godt i gang med at spille hockey og rå! Landets højst placerede politimand, Rigspolitichef Thorkild Fode, er en af de ti embedsmænd, der i dag får kritik af mink Han burde have reageret med det samme, da han fik at vide, at der ikke var hjemmel til at kræve alle mink i Danmark aflivet. Men det gjorde han ikke, konkluderer Mink-kommissionen. Og det er alvorligt, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Det er alvorligt for ham. Han har også flere gange været ude at sige, at den her sag den er meget uklædelig for dansk politi, og han er ked af den men kommissionen fastslår, at Torquil Fode har begået så grove tjenesteforsigelser, at han skal stilles til ansvar. Spørgsmålet er så, kommer man til at se, at han bliver suspenderet? Altså kommer man til at se, at han bliver hjemsendt, mens øh, hans rolle og det her det undersøges yderligere øh, i forhold til, hvilke konsekvenser det skal have for ham? Det kan altså godt være en reel mulighed. Sagde Louise Dalsgaard. Rigspolitiet og Torquil Fode ønsker ikke at kommentere konklusionerne, før man har haft mulighed for at gennemlæse rapporten. Vi kan godt forberede os på en sommer med en bølge, som vi ikke gider bade i sundhedsorganisationen forventer i hvert fald en ny coronavirusbølge her i Europa i sommeren. Det siger WHO-chef Hans Kluge i et interview med nyhedsproget AFP. I takt med at lande over hele Europa har lempet deres coronarestriktioner, så vil viruset sprede sig og nå nye højder hen over sommeren, siger Hans Kluge. Meldingen kommer efter, at sundhedsorganisationen har registreret en tredobling i antallet af ny smittetilfælde den seneste måned. Krigen i Ukraine kan vare i flere år. Endnu. Det vurderer en dansk ekspert efter, at amerikanske efterretningskilder siger, at Ruslands ambitioner med Ukraine fortsat er at indtage hele landet, og ikke kun den østlige Donbass-region. Men kampene vil få en anden karakter, vurderer forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsvåhl Hansen. De meget voldsomme kampe, vi ser nu, de vil måske stoppe på et tidspunkt, der vil komme en form for ikke pause i kamphandlingerne, men det